أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض أدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين مقصد صورت بقره بیان دي د تلورو مسلو اوله مسله اثبات توحید دویمه مسله اثبات د رسالت دریمه مسله jihad فی سبیل الله او تلورو مسله انفاق فی سبیل الله سوره په تلورو برخو کې تقسیم ده اوله برخه سل آیاتونه ده په دې سوره آیاتونه کې اولا مسلح اضباد تاوحید بیانیگی دویر ما برخه یوسول یو يو نوالک یوسول شپگاویا پوردا پدیکی کې ما مسله اضباد در رسالت بیانیگی دره برخه یوسول واوی نوالک دوه سوا دری پور در دو سوا پندوس پوردا پدیکی دره ما مسلح جیحات فی الله بیانیگی چلورام برخه دوه سوا اخره پندوس نوالک کې پوردا مسله انفاق فی سبیل اللہ بیانیږي بیا دا ول ایسات سل آیاتونه دا دا پدریو بابونه کې تقسیم دا اول باب آي... شل آیاتونه په دې شلو آیاتونو کې بیانو د درې وډلو هغه درېډلې چې په صورت فاتحه کې مختصر بیان شوی وي اولو پنځو آیاتونو کې د مومنانو بیان حکم د دنیا حکم د آخرت پنځه صفاتونه بیان کړل دو آیاتونو کې د منکرینو بیان او حکم د دنیا او حکم د آخرت دوه صفاتونه بیان کړه نه آیاتونو کې د منافقانو بیان او حکم د دنیا او حکم د آخرت له صفاتونه بیان کړه او بیا تلورو آیاتونو کې دوه مثالونه د وور او د او وبو د وور مثال د پاره د منکرینو او د وبو مثال د پاره د منافقانو بیا آیت نمبر 26 نا آیت نمبر نهه دర్శه ما پوری دویم بابو پری دویم باپ کے عام خطاب و ٹول انسانانو تا کیا ای یوحنا سو عبدو ربکم او خلق عبادت کی یومنے خپل رب اینی عبادت د یو رب او کای پدی کی بل وسر مشریک وے کولی عبادت دے کفیلی عبادت دے ک اجزاء د عبادت دی تمامینا یرا د خدای توب نو د کل عبادت لایکم بلنیشت اللہ نہ بغیر او او جوز د عبادت لایکم اللہ نہ بغیر بلنیشتم بیا دینا پدے دعوا باندي پینځه د لایل جکر کوي عقلیه یو چتاسو می پیدا کړي دویم ستاسو مشران می پیدا کړي درم درم زما ک می فرش ګرځولې څلورم اسمان می چت ګرځولې او پینځم باران ورومه او فصل زرغنون پاغه باندې میوي زرغنون پاغه باندې بیا سمره د دلایل په تفریقي چې فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون چې الله سره په صفات کې شریکان مګر زوي بیا دینه بعد آیت نمبر درويشتم کې چلور خبری کئ یو خبره کوي اسبات د رسالت یو خبره کوي صداقت د قران درې خبره دليله وحيده او څلورمه خبره مطالبه د دلیل له بیايت نمبر 30 کې تخويف او زجر او هغه چاله چې دا داوا ونه مني او په خپل داوا باندې دلیل رانوړي ايايت نمبر 50 کې بشاره او هغه چاله چې دا داوا اومني او په دې عملو کې آیت نمبر 60 کې دفع د اعتراض او چې دا د الله کتاب نه ده ځکه په دې کې واړو واړو مثالونه بیان شوي دي دا جواب چې دا مثالونه ذات سره د تعلق نوي بلکه د مثالونو تعلق د پوي سره وي یعنی مثال د پوي لپاره بیانېږي مثال دې په اړه به نه گی چوسړې خپل ذاتو خي چې وړوکه ذات يم که غرد ذات يم غر بیايت نمبر 28 نومي 4 شروع کړي دي و نیم... آ... تلور نعمتونه شروع شي وي دي اول نعمت آيت نمبر 28 کې و چې و كنتم امواتا فاحياكم تاسو نشوي نشته میکړي نو كيف تک فرون بالله ول انکار کوي په والد الله باندې اداله صفات ول الله بیانوي آيت نمبر 29 کې دویم نعمتو چ دزمه منافی منافي مټول ستاسو لپاره پیدا کړی دي نو کیف تک فروونه بالله ول انکار کوي په والد د الله باندې بیا آیت نمبر 13 نش په چپور کومځه په چې ما سبق ویلې تر دې ځې دا درېم نعمت په دي کې بیانېږي او درېم نعمت دا چې ستاسو بابا په فرښتونه منعؤس کړو فرښتوت د مې وی چې د ادم علی السلام تعظیم کوي آدم علی... آ... آدم علی اسلام خباله کبله و گرزوه او آد... او دا آدم علی اسلام تابیداری و کهیم نو کهی فتق فورو نبی الله ولی انکار کهوی پایوالی دا اللہ بانده اخیری سباک که یو آیت ویلو چه اغیه که الله هغه تعظیم بیان کرده چه چې آغا تعظیم که الله ته تا اکم کرده چې دا آدم علی اسلام تازیم و کهیم یا یا کبله و گرزوه او یا تابیداری و کهیم پا تابیدارې وکړه تولو فريق ته تو الله کوم منلو خو ابلیس دا غین انکار وکړو او د مون کې دینونه وګرځیدو وسه ننني سبق کې تان به ور کوي الله ادم علی السلام ته په آیت نمبر 15 د يرشم کې هر کله چې دا آدم علی السلام دخمن معلوم شو چې دا د ادم علی السلام د تعظیم نه او د آدم علی السلام د تابعداري نه انکار وکړو نووس الله تنبیه ور آدم ادم السلام ته اوس تنبیه ور کوي الله ادم عليه السلام ته چې جنت ترلاسه اوس یې په دې جنت کې لیکن دغه یو ون د دې د بنزدی کې ګنا کديت نن نزدې شوې نو ځان ته به کمې وکي دغه جنت غو نه نعمتونه بزان محروم کيم په دې ایتونکو دغه تفصیل او دغه وضاحت دیم وکولنا او ویلمنګا یا ادم او ادم عليه السلام اسكن او سیغت انت ت وزوجکا او بیبستا جنتا په دې جنت کې دا موبایل نو سایلنت کړئ ټول سایلنت کړئ په دې موږ کو اوخرا اوخري دواړه خزا میړه منها د جنت نا رغدن بیسیاره بشماره بی حای سوشه اتما کمزینه چخوخ استاسو دا په جنت کې الله ستوګ نویر کړه ادم و اسلام ته دا غ بیبیتا عورت وی بی وی چ کمزینم چخوخه یغه خوره خو البته یو واستثناء مو سر ذکر کړه چ ولات قربا او منز دې کېږي هازه شجرته دیونېتا کومونه منه ما اید مایک میک بند کده مایک بند کده و خدا مو بیل بند که اپنی بس منه مایک بند و منگ شروع کده و مایک میند خلاص کده خب مون مقصد ویدی لزا مقصد دوباره نوید نرنی سبق کې منگا آیت نمبر پینزدی رشم نا سبک شروع کوو پدې آیتونو کې الله تنبی ور کوي ادم السلام ته خا آیت نمبر 23 تر آیت نمبر 93 پورې دا دویم باب دی او په دې دویم باب کې تنبی تنبيه ور کوي السلام ته مایکونه بن کئ تنبی ور آدم ادم علی السلام ته چې ستا دوخمن معلوم شو ستاره تعظیم نه چې انکار کړي طارتہ بدارین چې انکار کړی دي نو باغ نزان سا تا یو بل ورته وی چې دی جنت کې اوسېګه خبره مې سکول نه منه آیت نمبر 20 درشم د رښتې آیت نمبر 20 درشم نه د درشام پورې دويم باب دی په دويم باب کې عام خطاب د ټول انسانانو ته اول داوځي کړې واغې مې پنځه دلایل ذکر کړي او بیا آیت نمبر 20 درشم کې ضرور خبر یو آیت نمبر تر ورشتم کې تخویف او زجرویر کې آیت نمبر پیژوشتم کې بشارتویر کې آیت نمبر شپغم شپغوشتم کې دغه اعتراض کې آیت نمبر اتوشتم نه چلور نعمتونه شروع کې یو نعمت چنیشتم اشتکره نو کیف تک پرونه بالله دویم نعمت دزمه کټولی منافی مستاده پر اوگر زولی نو کیف او دریم نعمت شروع ده د آیت نمبر دیش نه شروع شویل تر آیت نمبر شپک دیشمه پوره پدې کې د ادمه پدې کې الله ذکر کوي چې تا بابا مې ستاسو نکمه په پټول فرښتونه منع معزز کړو عزتمن م کړو نو کای فت کو نور نبی الله سره انکار کوي په والد الله باندې نننی سبق کې کله آخري سبق کې چې شیطان انکار وکړو د ادم علی اسلام ته تعظیم نه یا د کبلی کیب د ګرځونې نه چې زه ادم خپل کبل نه منم یا د تابعدار نه نو وس الله تنبيه ور کوي اسلام ته نننی سبق کې آیات امر پینځه درسم کې چې ته جنت کې اوسېګا خورا کومزنه چې خو خې خو یو استثناده ده اګه دار چې تبه فلان کوي ونی نه دې ته نږدې کیږي نه کدی ته نږدې شوی د تومره تعظیم جوړی شوریم او د تومره مقام در درکړی دا, كدر كدر دا بي جنت دینه وزن محروم کيم وکولنا او ویل موږ یا ادم او ادمه اسکن او سیگا انت ته وزوجکا او بیبيستا جنت په دې جنت کې وقل اؤخريد واडा منه منهادددي جنتنا رغدا بيسياره حيث شئتما كمزيكي خخوي كمزينا چخخوي استاسو پدې کې دا جنت باز علماوي اختلاف پدې چې دا جنت کومځه کې ده باز دا جنت په دنیا کې او چیرته هيره سره یو مقام هيره دا غره پاربو کېو زه د يا پدې شام غالبا په دغه علاقو کې ده وې دا غلط یو یو باغ جنت اصل کې پارهوي کې ویل کی باغ تا پوه شو نو دات چې د ټکوې دا په دنیا کې یو باغو هغه کې ادم اسلام ته دغه زیور کړو او باقي خلک ویني دا په اسمان چې کوم جنت دی اصلي جنت دا ماغو آلته اوسول برحال دوار اوس خپل خل دلایل دي بس ولا علم ابن کثیر وی رحمۃ اللہ علیہ ابہم ما ابہم اللہ پری دی. دی دے هغه چلہ پری خې دی الله چې د چی تفصیل نه راکړتا اوس ته لا غو پس ګرځې بس الله تفصیل نه راکړم کوو جنت دی که دنیا کې او آسمان کې اورځ کیچو یو جنت دی بس نو الله ورته وې اوسه غته وزو جو کو بي بيستا جنت په دې جنت کې وکولا او خره خزو میړه رغدن بیسیاره من ه جنت نه رغدن بیسیاره حیسو چې اتوما کمز کیچ خو خی... آ... خو خو استاسو خو یوشینه منیکي اغه دا چولا تقرب او منزدي کېږي ها زه شذرته دي ونيتا فتكون نشيب دواړه کدي ونيت نږدې شوي دا فتكونه کې دا فاء فتكونه کې چې دا ده دا, دا داخله دا په محذوف ماندې ان تقربا کچردا دا خی... داخې نږدې شوي دي ونيتا نو من من ظلمين نشيب تاسو د کمه کوونکو نه ورپدیځه کې د قران قاعده دا ده د الله اصول دادي چې الله کله په انسان باندې یو شه بندي او کله چاله یو څوک د یوشه شنه باندې کوي د څه وتنه وي چې دا کار مکوه بلکې الله ورته دغه الفاظ راوړي چې د اشکار تن نزدیکی غواه پس پدیځه کې داونه د شجره دا بند پادم پا پادمر اسلام باندې هر اونه چې و کو باز خلکو د مړې و باز خلکو د انګورو و باز خلکو د غنمو دکيو مختلف روایت دي دا د دې خبرې دي چې په قران سورت کې واضح کار دي په سید دلیل سره بس دا د اسرایل په روایتونو کې راغلي دي پخوانی خوانی مذابونو کې خلکو لیکلي دي او زمون پر مذاب کې د خبره نه معلومه چې چې داسي دا شیونه ونه دغانان وه که د ګور وه که د مړه وکه دا سرله عالم امااغ خبره ده الله چې چې شی پرخه پرې ده هغ پسېګه ځکه دا ایمانو دا کد خبره دانه په دی ددي پوختتن عال نه کو چې دونه چې دی ماه مونږ ایمان ده کېې د خراپیان یمونږه ایمانه کد نوسان رسېږي نو ولې من شي بهې ګزی بیا پوه نو الله ورته که د غون ته ند شوي خام دا کوله چې الله کله یو شي پچا منه بندې اندې څه وته چې دا کار مکوو یا دا شه مخوره، بلکې ورته وی چې د کار یا دا یا د شې نږدې کیږه ما دغه ګوره زنانه قران چې کړه زنانه انسان منه کوي سوي ولا تقربوا الزنا زنا ته نږدې نشي سم دا نه وی چې ولا تفعلوا الزنا زنا مکووي بلکې څه وی ولا تقربوا زنا ته نږدې کیږه ما یعني هغه زم ته مزه چلته انسان تشويقي کیږي زنا ترسته خلکو سره ناس فمه کوو چې خلکو انسان ت شو کې تش کږي ز طرفته هغه ات م استعماللووي چې د هغې انسان تش کږي زنا ته شو یعنی لاره ته بندې چې باغ لاره بم نزی نهځې کاغ لاه من هم لالاړې قدم دی کې خو د د احتمال شته چې ته په دغه کار کې واقع شي ته په دغه حارم کار کې مبتلا شي نو په دکې اللهوي په دی و جاې دی نه مونږ او تاسو دقرآ یو عجیبهقاعددهمونو تاسوختاره کېږي یو عجيبه سیستم قران موږ تاسو ته ښيي کي وسړی غواړي چې د خپل بچي تربيته کوي نو هغه غواړي چې ما بچې زناکار نشي شراب خور دی نشي نشای نشي لوفر نشي ظالم نشي یا نور کوم غلط لارې په دې لارې ما لاړ نشو چې دیو کی هغه لار نه د خپل بچي من کی دا نه کار نه من کی بلکې د غلار نه د خپل بچي من که بهه نه داریګ نو خپل خزه د د لار نه من کی چغلار د و جنا خزه به هي طرفه تشویق کیږي اغلار نه د من کی پوه شئ کپدار ترې کمن دی د خپل بچی تربیته کی نو دا نو سبب و د سر د تشویق بنئ چې د بچی سره مزه په جنجال شم اوس د ماشوموال نه تا ماشوم تا اغلار نه د بند کړه کما شوم ته موبایل لاس کې ور کړې نو بیل خود دې د سې اغه اوس په خاو په ودونه نه پويヨタ وته موبایل لاس کې ورکړي نو به خودې د شي شي داغه بخامخه غره طرف ته بسی دا نه لور د داغه لاس کې ورکړي نو خودې د شي شي اې کو څوک دې استفاده کوي څوک دې استفاده کوي نو ته کومه ګارانټی لري چې تا د ازوي ته بچي ودا د په دین غره استفاده نه کوي کی دې صحیح استفاده به نه کی دې شغه شي دغه د وجنا پښه و ته خو لا ر خپل لاس کې ورکړي دا ته خو لا ر خپل په غلره پر خير روان کړي دي دارنګه تیته دا شي زيون تلېږي خپل بچي خپل يا لور یا زوې چې ته پويږي اېمو حرکت سوچ چیرې نماز وری دا کار نه کوي اېما لور دې دا, دا کار نه کوي لیکن اغلار وته نه باندې باغلار نه راتويږي غلط زوین ته به مليږي غلط زوینه مراد بازار ده بازار ته مليږي پوښې غلط زوینه مراد غلط دوستان دي غلط دوستان سره دوتنه وی چې هغه سره نه سپاستم کوي پوښې نو پکار د چته اغلار په زویبان لورمان باندې کې چې دا غي د وجه به هيت طرفه لاړ نه شي دا غي وجه باندې غره طرفه لاړ نه شي که زوی یو کډوري نو په ډیر کم عمر کې دغه شونه دغه شونه نه دی ورکول په کار ما شومان تا په شو جاي کې بیا غره شونه ګوري وغه طرفه ذهن جوړيږي وغه طرفه بیا رواني ولا تقرب او منزدي کېږي هازه چتره ده ونیتا کدی ونه تنزدی شوي فتهكون نشیب تاسو دوړه منز ظالمین د کمه کوونکو نه ځکه الله ته که کنزدی شوي موته مداونه بم خړلی دا خو یو خبره شو بل خبر دا ته باز خلک ماناکی فتهكون نشیب تاسو دوړه منز ظالمین د ظالمان نه خزه به هوا خو پیغمبر نه و اسلام خزه هغه پیغمبر نه نوکه غیر پیغمبري او هغه ته د ظالم هغه ویر کینوزاد کی احتیاض شته سیدہ لیکن پیغمبر ته خپل ظالم نشویلې پیغمبر ته ته د ظلم معنی نشي ورکولې دا ظلم د مشت د خام دا ظلم لفظ شریدا د د متشابهاتونه دي مګ مګ کې چې متشابه هغه الفاظ یا هغه آیتونه ته ویل کېږي چې هغه کې د اعلی مقصد یو وي او انسان ته بل مقصد والی او دا کسدن الله د غ سیايتو قران کې را لګې دي بتاو امتحان چينت امتحان کې الله چ انسان کوم لاره وقوي کو معنا آیا آیا دې ځانته د شرک لارې خلاصې په دې مانا کې د کفر لارې خلاصې په دې معنا کې یا دې ځان دې ځان ته اصول مخته کېږي د قران او سنتو او دا غو اصول مطابق دی په دا غلار منځي پوښمه نو کله ته وسره معنا وکي شي به تاسو دو دواړه د ظالمانو دا د کوفره مانا دا. پیغمبر دا دا ده پیغمبر غمبر ته د زلم ننسبت کول انسان په کافر کېږي ځکه چې آدم, آدم اسلام نه خو دغه کار شوی دی که نه خو ندې شوي د غونېتهې نو چ م چا هغه ظالم شو کآ تهویلدي چې دا نزدې شوي د وون ته ته به ظالم شي نوکه چې د نوې ندې شوي آدمه اسلام د غونې ته نو زمونږ به ویل چې دا شو به ته ظالمانونه ځکه نه شوه اوس خو آدمه ا ند شوي غونې ته او چ مته آدم ا ظاللیم شو او پیغمبر باندې نعوذ بالله او پیغمبر ته د ظالم خطاب کوله کفر ده زکه قران وی د قران اصول ده دي چې پیغمبر ظالم لکه نیله کسوره بکهره وګورم د اوله سوره وڅوپاڼه وړو آیت نمبر یو سلو ضرور وشتو ګره چې الله ته وی آیت نمبر یو سلو ضرور وشت امدا اوله سوره کې ده څوار لس مرو کو سره لاندې آیت ده وای زی بت الله او یاد کا کړی چې امتحانو کو منگا ابراہیم پا ابراہیم علیہ السلام ماندے اویات کا کلے چی امتحانو کو ابراہیم پا ابراہیم علیہ السلام ماندے ربو رب د بکلیمات ان حکمونو سره سرا فاتم مہننا نو پورکڑ ابراہیم علیہ السلام دا حکمون قا... اگلتو بیا تفصیل کو چاکتو شے ہو قال اویلے او ابراہیم علیہ السلام اویلے او اللہ انی یکننز جائلو کا گرزوم د لنناسی دا پاردخل کو اماما پیشوا امام تاز امام کوم چې تا په لار باندې خلک زی نو قال وي ل ابرهیم علی السلام ومن ذریته او ګرځاو امامان زما د اولادنم یا الله ما امام کې زما امام تش دی ویل کیږي په شوا تا دغه په لار باندې خلک زی هغه امام ویل کیږي ټول پیغمبران امامان دي یاغه په لار باندې خلک زی نو ابرهیم علی السلام الله ته وي چې ما امام کې ما د پیغمبري راکې زما اولاد لمرکا پیغمبري الله سبورتوی قال ویله ورتا الله لا ينال احد الظالمين نرسیگی واده زما ظالمان تا مطلب استاپ اولاد که ظالمان می او او دغه ظالمان زا پیغمبران کوم نا چ کوم ظالم نیغه هغه ز پیغمبر کوم تقریبا څوار لزر پیغمبران د ابریمسلم اولاد کی بیرغلی دی پوه شوم نو دا هر پیغمبران دې د زالمان نه و تل د سب ثابتې ګل الله سوی الله لا ينالو اعد زالمین نه رسي کی زما واده ظالمانو ته یعنی سیدا استاولات کې پیغمبران ګرځومه خو زالمانو پیغمبران نه ګرځومه دا وعده درنه کوم او دا وعده به سره کوم چې استاولات کې پیغمبران وی خدا وعده نه کوم چې خامخه به ټول زالې اغبی پیغمبرانی نه زکه استاولات کې خامخه زالمان خلق بې او غب د پیغمبرینه خلاص پي بوشو دا رنگه همدغه سوره بقره دریمه سي پارو غوري اول ایت کې چې الله د ظلم نسبت چا تکړه ده دریمه سي پار اول اوله پانو غوري د دریمه سي پاره ایت نمبر 10 55 يا ايوالذين امنوا او ممنانو انفیکوما مما دغمال نه ق ن کوم چېمونږ د کی تاسوه من قبلی مخک د دی نه ااتیا چې را بچي لا به فی چې نه بهوي لین پاغې کې پرو پلور به نه پاغې ورمانې والله خللتونه او نه دوستی د مشرکانو ولا شفا او نه سفارش د مشرکانو ول کافرونه هم م او کافران چې د هم دوی د ظالمان کې کافر ل پهکل ک ظال میلی دی کافر چې ایمان نه راوړي دا ظالم دی کافر چې په حق باندې سترګي پټي دا ظالم دی لوي کافر چې د حق نه ځان نه خبري د حق طلب نه کوي حق چار نه کوي دا ظالم دی لوي په کل کې والکافرونه جمع راوړي دا وال او کافران ټول الیات کړی دي همو ظالمون به تا کې دروړي هم دوی ټول ظالماندي څه مطلب د پیغمبر ظالم نشي کېدل ظالم چوک دي کافر ظالم ویل دي او بل چې مسلمان ک هم وي نو هغه انې مسلمان کې به اکثره ظالمان نه وي چې صی مسلمان وي صح کې دی والله مسلمان ووي خو اکثر او پهې ظالم نهوي لیکن کافر کې به اکثره ظالماني د کافر زوره هم دا چې د حق نه کار کوي د کافر ظلم هم آغا دا چ هغه حق نظان نه خبره پوه شو نو دلته زلم په ډیرره معو دی زلم په ماه د شق دی لکهور ته لکمانو وری او ظلم معنو معنی اوس تفصیل کو وخام چې ظلم معنا صرف دانا چې ظلم زیاته د دغه یو معنا ده چې ظلم نه مراد زیاته لیکن ظلم صرف دغه معنا قران نه استعمال کړي سورته لقمان یو هشتمه سپاره وګورئ یو هشتمه سپاره سورته لکمان ظلم الله شرک ته ویلې ده او یو د یو ولي خبره بیان کړي ده آیت نمبر دیار لسم لسم روکو نلان دی آیت ده یو اجتماسی پارا صورت لکمان آیت نمبر دیار لسم ویس کارا لکمانو لیبنی او یاد کا کل چوی لی حضرت لکمان لیبنی اخپل بچیتا وہوا یعیدوه او دا حضرت لکمان چو نسیتی کولو اخپل بچیتا ویلی ورطا چیابونیا او بچیا لا تشرک باللہ شرک مکہ ودا اللہ سراہ ایدار مګزه وده الله سره برابر مګر وده الله سره ان نه ش کلله زول منظو یم ی شرک چې د خامخ ظلم ډیر لوی ظلم ل زلم شتهویللی د ش ته ویللی دی الله چې داسې للقمان د خبر را وړي د نقلل کړي ده اندې د پار نهقلل کړي ده چې ال د اللام دا خوخوا د الله دا خبره ده او ګوره ځکه توی را وړی ده ځکه که دا لکمانښین کدای صرف الله داسې ت لکمان خبره ساب تهولله چاز دې دا خبره کړی ده نو په کار دا تویمانس کې نه وي دا مېنس کې چې وقفه راوړم دي پر راوړې دي چې الله هم شي په لوی ظلم وي چاز دې ټولو کمان په دې خبره الله متفق دی، چې لوی شرکتی شهر نه لوی ظلم دي داږي شپ نورم ډیر مانی دي یو معنا د شرکو غوړه سورته کهف کې ته سورته کهف پنځلسمه سی পারা کې ده آیت نمبر دیرش، سوره کاف 53 صیارہ ایت نمبر 23 د ظلم بل معنی وګورئ چې ظلم قران چی چ ویلې ده ویلې ده کیل تل جنتاینې د لسم صیارہ سوره د کاف ایت نمبر 23 کیل تل جنتاینې دا دو باغونه دي دا دو طرف باغ دي یو باغ د خودو طرفو مینس کلا روا خیر طرف تم باغو چپ طرف باغو کیل تل جنتاینې دا دوت دا دواړه دو طرف باغ دا دو طرف باغ دی عادت اوکولها دا یو واقع ذکر کی به واقع او عادت اوکولها ور کوله دی باغ اوکولها ولم تظلم منه شيء او ظلم نک باغ ظلم ولم تظلم او ظلم نک او منه د میونه شین ولا تظلم او کم نک او دی باغ منه ینه خپل باغ چې چرته کمي وو هغه به زیاته ورکول خو کمه نه ورکول دی باغ او فجرنا خلالهما نهارا اور وان کړی موږ په منځ دی باغ کې ولی د دلتا په معنا تش شو کمه کول نو اوس کچته موږ د ظلم معنا والو زیاته نو اكيدم خرابيږي ایمان د دا دایره نه وزو فوج موږ من ظلم په معنا د کمه چی و تاسو نه د کمې کون کو نه ځنه به کمې او کی څه کمې او کی د جنت می ځکړې دي دې کی بیساره خوري بیغه مې نه کړې نه تیار مې تمې لويږي کدی ونه تنه دې شوینه دې محرومه کی دنیا ته به ولېګم دنیا کې به خپل کړې به خپلې به ریبه خپلې به خوري په خیبه تکلیف دنیا خو اسانه خو نه دي په دنیا کې او دا خو اسانه ژوند په تیار مې ستر تمې لويږي نو که چیرته دغه هغه چيده اته و ان تنزد اشوی نو د هارت نوبزان محرومکه د مطلب دارخه دا باید تاسو به با دې خبر ځان پوي کئ دا دلایل تاسو به ځان سلی کوي دا زره کفر او د ایمان خبره ده فتکونا نو شای به تاسو دواړه منځ ظالمین د کمې کون کونه فازل فا لهما نو او خو یولد دواړه شیطان او شیطان انه د جنت نه فاخرجهما فا نووي ويستل د دواړه ميمه د هغ غزينا کانافي چودا دواړه باغې کې وړه یو ذلت د زال سرا دال ولا زال او یو ذلت وي د زی سرا زال ولا چکم ذلت ده هغه مطلب ذليله کېدل او زال ولا ذلت کوم ده هغه مطلب خو دلتا زال ولا زللت اغر... دانه چې ته ذلیلې شوی نوذ بالله زکه زال ولا زللت خو نه ده مفازل لهمان او خویول يول دادوړه چاو خویول يول شیطان خو يول په دې ځکه الله د ادم رسم صفائی کوي ها بعض خلکو یی ادمه استانلو یا ګناه شوی و دامیات او ساتي چې پیغمبر له ګناه نسبت کولم کفر دی ها زکه الانبیاء معصوم ټول امت په دې باندې اتفاق دي چې الانبیاء معصوم ټول انبیاء معصومه دي د ګونانه پاک دي ځکه یو حدیث کړه دي پیغمبر اسلام ته یو ځل صدقات خیرات وشل تقسیمولی نو یو منافق ده خارجي ابو اببالخو، ابو الخويصره دورتو وی چې اعدل یا محمد انصاف قوم محمد یعنی مطلب د نبی اسلام تشاریک ته د انصافی کې لګیای او پیغمبر اسلام ته په دې خبره ډېر سخت غوسه ورغله او نبی اسلام وویل و من و من یو خودی بجدید مانا نه خیره غستی ومن یا عدل آ... ومن یا عدل الا عادلو نبی اسلامو تویلی چوک بغیر چې داری چه زن انصابونه کما چمتلب ده یعنی زمان چه زن بینصاب شما چوک بغیر انصاب دارشی بیا چمتلب ده چه پیغمبرم بینصاب شی نو دا انصاب دار بیو چوک بیا د دا انصاب به باش... آ... شی څوک بیا څه مطلب ده چې پیغمبر بی پیغمبران بنصف بنصفینه کوي ګونا نه پاک وی پهوشم فازلهما نوخو يول دا دواړه شیطانو شیطان دا قران پخپله دا ادم اسلام صفائی کوي زکه ګور غونا د پاره ځان شرطونه ټول ځان سرولي کوي د ګونا د پاره ځان شرطونه دی دیخه ګونا د پاره ټول اول شرط دی کاست کول اراده د ګنا لرل لکه د دې دلیلونه ګورې په سورته اعراف کې په سورته اعزاب کې چې د ګنا د پاره ټول نه اول شرط تشره یويشتوصی پارا سورته اعراف ایت نمبر 25 یو چې تاسو په عبارته آیت نمبر 5م ولای سالیکم جناهونه او نشته پتااسو باندې ګونه فیما 파س کی اخطات به چې خطا شوی تاسو 파ږي کی یو چې خطا مانیو کارد نو چا ګونه ده دا یو شرط شو دا ویل کی ځان سره چې د ګونه باندې یو شرط شې ک ګونه نه په ختای سره وشي دا ګونه کې نه دی حساب یو ولکن ما تعمدت قلوبکوم لیکن گناه ها ده تعمده چې کست کرده وی رودن اراده ده گناه وی او گناه ده وکڑا نو داته گناه انگار شوی وکان اللہ و غفور رحیم و او دیالله بخون کې میرو اوس اوز دلتا اللہ وی چه فاضل له شیطانو شیطان خوی اکڑو پسور تاها که اللہ چوی پسور تاهاو گوری لگم شپاده سمسی پارا ایا ادم استم گنا کړه وا دمو په دې راړو موږ ته غواړو موږ څه غواړو چا ادم اسلام ګنا نه دا, دا اصل خبره دا ثابتول غواړو چا خبر خبر خبر چا ادم اسلام نه خبره ظلم خبره ته راشو چا ادم اسلام ګنا نه دا کړي دا ځان له بس ما خبر لغوک شوس آیت نمبر وګورئ څه تا ها وګورئ آيت نمبر 25 پينزلس ولکد اهدنا او پتا کې څرا حکم کړه او مونږه اله ادم ادم عليه السلام ته من قبل په خوا په جنت کې ته حکم وکړو چغونی تبنځ دکېګي دا حکم وته کړو فنسيا نو هیر شو د ادم السلام نو چې هیر شي غناوي اوس پر اوځه کې شړې ایوي شړې دا ا خوراکو کس کا کو کې غمر اسلامي دا ګونګار نه دی د رووج نه د ما ته بلکې پ غبر اسلام وي دا د السلام المستیا ده چې د ویررکه په جم پروژه کې چې کلی سړی اککس کا کوې ته تهای چې م کوه پو چې و دا السلام مستیا د چغلی ورکې ده م خلک چ کوي چې وګورې بس و چې زهوویل نورمولله بل منې منه و نه دا خو ګوره ناوه پر وی, کی. خپل وی نا خو وې که کسې کوي خپله ګنای ده کته نه خو کسې خورري د خپله ګنایا ده پیکې په وشو نو دل تعالی شوی فنسیه نوहीर آدم د ادم علی نوहीर شو د ادم علی سلام نه چویری غونانه ولم نجد له ازما او نو مندل منګ ادم علی سلام ازمن کس غوناتا یعنی منګ ادم استم کس دن غلا نو مندل الله خو پویږي پنه تنو مانی کړه الک ادم علی استم کس دن د غنا نو وکړی دا څوک دا کوي الله دا خبر کوي الله کوي دا آدم علیه چې ولم نجد له اعظم او نو مونډله مونګه لهو دی آدم علیه السلام ته اعظم د پړکې د ګناه کس نو شیطان دوک کړه و په شین دا رنګي دا صفایانی د مونګه زده ګوره دا کتابونه کې لیکل شوی دی دا خلق بیانې لګي کتابونو کې مسلکي شوی دي چې ادم ادم اسلام سي بہت بڑا گناہ هوا یو پاکستان کې اتر شوی مدودی د جماعت اسلامی مشر هغه تفسیر لیکلره تفسیر نو زخنمي له تفسیر نو هغه کې بیا تپل کړی دي صرف نو موسی اسلام پسیب لیکلی و دا کړی دا کړی دا کړی داوود اسلام پسیب لیکلی دا کړی دا کړی دا کړی ایوب اسلام پسیب لیکلی ادم اسلام پسیب لیکلی وې فه صحابه کرام په سیمه دي بس او ځان ته وی مسلمان او چې بیا صفائی کوي هغه باندې راتکه دا هغه چې کوم پلاوی نه به به تاسو رځنګ کوي چې مشر پس خبره کوي نمبر شلو ګوره لگا فوسوسلهما نو وسوسه وکړه لهما دې دواړو ته شیطانو شیطان د میډو خزې ته وسوسه وکړه چا وکړه شیطان وته وکړه لیوب لیوب دی لهما د دپه چکاره کې د دواړو ته ما او ان هغه چې پټو د دواړونه من سواتهما اتې یم دبدونه د هغه او او کوقاله او ویل شیطانه ما نه حکومه سشي من کړي تاسو ن منکړي تاسو بکمه ر تا تاسو انې شجره ته د دی تاسو الله نه من کړي دی وون نه الله مګر اناندې دپارې من کړيئتهونه مل کو نه چې ش تاسو دوه فریختې. اشي تاسو دو فرښتې او تکونه او تکونه يا اشي بتاس دوړه مينه خالدين د هميشه پد کې دون کنه په جنت کې دا د شیطان دوک وير کړه او وي کچ وي خوول دوړ څنګه خوول دا دوک وير کړه چې دا خو الله زکات اوسټوي چې دوی ومنځ کې کوي تاسو نه فرښتې جوړې نشي دا ځکه علاه تاسو ته وی چې د ون تمنیز کېږي تاسو په جنت کې همیشه پاتې نشئ دوه کړه وکاسه موهما او, او قسم او خور د دوار ته د شیطان چې یقینا ز لکما تاسو دوار د پاره لمین الناسین خامخه د خیر خواهانو نه یم تاسو خیر خواهم قسم په خوده پتا مړ به دی قسم په خوده پتا مړ در دیګي قسم په خوده پتا مړ خوګيګي دا دا قسم خور کار بدای څوک څوک چې درته در در قسمونه او دسی یلونه ولی پووش دا ابلیس بچی دی د... عملی انسان وقاسم مهمه او قسممون و خړه دی عملی بهګوره انسان ته وقاسم مهمه او قسممون او خړل د دواه ته شیط اننی چکن نزله کومه سا دوا د پ لمناسی نه د خیرخوا هاانو نه یم فله هم ب غوره دو که دا نوفضله او ن کوزي کړه دا دواړه د جنت نه بغورو په دو کې سره کوی په دو کې سره کسې کړړ دو کوه سره شوي ده پوځه خام نو فاضل اللهما نو فاضل اللهما نو خو یول دواړه شیطان او شیطان ان حاضر جنتنا فاخرجههما نو وی وستل د دواړه مما د هغه زینه کانا چو د دواړه فی پاږی کې وقلنا اول منغا اهبتو اهبتو دماني د قران کې یو لاړشه او یو کوشه لا ک نه ثیت د همدغ س به کار ک ې او مخک تونو چې به را شي یت نممر یو شپته کې چې مثال اسلام ته خله را شي چې مونږ له خو دا دي ساک په کار دي بعدرنګ په دي پیاس په کار دي دته غویله باسمانه ممرزانان غات له تورننجبي نه و دی خو مونږ تنګ شوي و موور شوي دی مونږله دالو س او پیاز او بعدرنګ او دا شو نه په کار دي آدم مثال اسلام تهوي ای ب لاشه د چې کود کټیش نه کوشه alternator بيتو څه معنا ده لارشه لارشه زما کيزان له وکره دال ساغه خوري بیا چې د مړزان نغښوي ماړ شي وي او هي دلیل چې را کوشه دا پوسوره ته غالبا مومنون مؤمنون کې الله نوح عليه السلام ته وي چې هي بيتو کوشه د کیشته نه alternator بيتو معنا څه شو کوشه او سورہ که کې تو څه معنا شوه آیت نمبر 253 کې لاړشه دوړه معنی سید خان چې کوم چوک چې وې دا جنت دا جنت چې په دنیا کې او داغه د پاره لاړشه یوه د جنت نه وځي داغه معنا شوه او کوم خلک چې وې دا جنت چو دا په اسمان کې او اگرستی جناتو لږوی د پارچمانه شو کوش شي د ورانه قرانه ثابت دی وکول ناوې منګه هې بیتو لاړ شي یا کوش شي باز کومه باد استاسو لباز انده پار د بازو عدون دشمنان وي څه مطلب د ابلیس زمنا او د زامن انسان او جنات د بدوبل دشمني حدیث کې راځي چې انسان سره دوا یو فرښت او یو جن د هر انسان سالله لا مکرر کړي کوشې هر انسان سره یو جن او یو فرښت مکرر کړي و په دې حدیث کلازي و چې نه څړې وي د ددا پیري چي کمزوري وي ولی زخري چې دا ولی د بغراتلار نشم راوستلې او جکوم ګونانګار او بدکار انسان دغه شیطان خو مزبوطي ولی هغه پیغمبر یغواسن روان دي نو د شیطان کارمدارې چې انسان به ګمرا کوي دښمنی وسره هم داده دا ښا بعض خلک نه شیطان مو نه چويلې شي شی. شیطان بدسه کم شیطان باګه سه کم شیطان وتا ته خان دي چې د شیارسه خو ما حسته ما یادې شیطان بده سکم چیتنه باغ سکم او شیطان ته تخقال د څه هغه سکم کړي د غفلت ده خا څوک چې دا خبره کوي دا انسان غفله کوي شیطان ډډ کوي چې مړه ځکه وادي ځکه شیطان ته کنز لري کې شیطان خواندي خوشاليږي په پتا کنز لري ځانله او تال ته ډډ کوي چې کوو ګونه او شیطان خو ماته چې مشوي له پوښ او ځان اند نه بیره او دا ګناه کې مبتلای ځان تو ګنانګار نه ښکاري ګوره دا ادم علی اسلام چې وو بزانت ګنانګار وي نه دا, دا کړي قران موږ دلایل پیراواړول لکه ادم اسلام ځان لڅوي زه ګنانګاره ما په سوره عرف کې براشي ربانا ربانا ظلمنا انفسنا یا لم پزنه من زیاته کړي موږ موږ باندې رحم وکي ځان ته ګنانګار وي دي لیکن ګناه خو نه دا کړي داول دي د دې تل دا عبد عبدیت لوی درجه چې ګنا دی نه کوي کوم سره چې ځان ته ګناګار ختاغ نه کوي ځان ګناګار نه د تبارخه پیغمبر پیغمبر منن چې د صفاتو چې هغه به ګونا نه وکړ ځان ته ګناګار وې نبی اسلام او یا یا سل بیا استغفار وې درځي پیغمبر کوم ګنا کړو پیغمبر علی اسلام ګنا نه وکړي خدای هغه عاجزی خدای یا الله زړه ګناګارې پوښښه ادم اسلام ګنا نه وکړ او ځان ته او الله جاړي سوال کوي الله انشاء الله ز ګنا غار ما معاف ولی دته لکې شان عبادت ایوب علی اسلام ګنا نه دکړي خلا الله جاړي موسی علی اسلام ګنا نه دکړي خلا الله جاړي نور پیغمبران نوح علی اسلام ګنا نه دکړي خلا الله جاړي پوښښه چې الله تمام ما معاف ما کړي چې د زوی هغه مې د نه غوښته و چې د دې ول نو دته لکې شان عبادت پیغمبران او د ابلیس کار ده ابلیس ګناঙ্গার ده ځانته ګناঙ্গার نه وی ابلیس سوي زغه خایه مدد نه دلیل وی ای د سينه وی ای چې ما د غلط کارو کوه دالو کوم نه الٹا الله سره دلیل سوال جواب کوي چې الله زغه خایه مدد نه د خطرنه پېداري او د ورنه پېدايما ځانته ګناঙ্গার بيخي وینه او الله ته ابا واستكبره انکار یې وکوه ځان غټو کولو وکانه کافر شو بس چې ځانته ګناঙ্গার نه کې بل ځان ته ګناګار وېلې او بیا وسته علاوه معاف کړې وې لکه هغه ځان ته بخې ګناګار وې نه تر نه نه پوره تر قیامت ته پوره جهنم کې به ځان ته ګناګار نه تقریر ذکر کړې کورا د جهنم کې چې دې به د اور په تخمنو خيږي او تقریر بکی هغه دا کل قران کې ذکر شویلې ځان ته ګناګار نه وي نو کوم خلک چې وې چې زه مړ نشتهان خو ماری چمشي ویلو زه خدایم زه غریما دخ بل ځان تبا کوي د شيطان پران روان دي ا کوم سره چی نیک سره دی انتهایی لیکن هغه بیا مې زه ګوننګار د داسره ان شاء خپل اخرت خ کی له نو وکولنا او ویلمنګ هي بیتو کوشې یا لاړشې باز کوم باز استا سولي باز نه پره باز او دوونه دشمنان بی نو یا خو الا ورتوی جنات د شيطان د او دا انسان د بخ خپل مینځ کې دښمناني او یا انسانان د بخ خپل مینځ وګوره کافر او مسلمان خپل مینځ کې نن دښمن دي مشرک او مؤمن خپل مینځ نن دښمن دي یادی نه چې تا په د اولاد کې خپل مینځ کې دښمناني او یا ستاسو اولاد د دولت چا سره د شیطان سره وي ولكم فی الاردی او استاذ د پاره په ځمکه کې وي مستقرون لغونته درېدل او متاون الله نه او فاعده دهتهی وخته پورې مستکر لی کېږي ا هغه دمې ته فړی منډه ووي که او لگو در کې هغه آرام کې بیا منډه شروع کي د لغون ې او درې دل ته مستکر ویل کېږي او تاسولب انسممت لبه چې دا دنیا آببدی دنیا نه ده دا, دا دنیا مستکله نه دهستااس دا دپاره دا داغ لون چې هغه په منډهې للوونې دممه کې که نه دغه دنیا دا داون د دا جوون م میثال د دیکه دغ لګمته لونې درېدل دیتته موږ څه کومو تا بدی پلان جوړ کړی چې بدا کوم زبدا کوم زبدا کوم زبدا کوم بچو بچو لبد کوم بچو لبد س کوم المسؤول بد س کوم موږ یو کوم موږ مستقیل پراته یو او فائدل ترې وخت پوره وکړه وکړه او یا ادم او او اسكون او سیگا انتت و زوجو کا او بی بیستا جنت په دی جنت کې و کولا او خره دواره من ها د جنت نه رغندن بي سياره حيث شيتم کمزینه چخوخويستا سو دواره ولا تقرب او منز دي کېږي هاذ شذراته ديو نتا کونه تنځ دی شوي دا بو سرویخه کنه تنځ دی شوي زکه دا فاپ دی اندی جمله مانه داخله ده حذف دی حذف ویل کی دا قیدی دو عربی فتکونا نو کنه تنځ دی شوي دیونه فتکونا نو شی بتا دا دواړه منځ ظالمین د کمې کون کو نه ځانله دا معنا چا کړه دا باز خر دا باز خلق د و دا معنا چا کړه قران به ته دلیل وتوړاند کی جګوره دا مانم قران کړه دا ظلم دا باز خر کې بیا چنجي وي نه دا معنا چا کړه و دا معنا امام مدارکم کړه اغه وی ا فتكونه من القاسرين شی بتاوز دان کمی کون کنه پوش من ناقصین ناقص ناکس مطلب کمی او, او, او, او, او, او ابو منصور ماتوریدی دای علم تر شویل اغم دغه معنا کړه چې فتكونه من الظالمين خدا دلیل نه خا دا تبصره چې موږ دلیل نه دی تایید دی تایید کی مګه پېښ کاو دلیل ګراغه چې کوم قرآن ایتونه موږ وړاندې کوو دلیل هغه چې کوم حدیث موږ وړاندې کوو پېښی باندې دلیل هغه چې موږ د صحابه یو فعل یا کول وړاندې کوو دلیل دلیل هغه چې موږ د امامانو یو خبره تاسو ته پیښ کوو د مجتهدینو زموږ په دین مقام دی دا غوې موږ تاسو ته دلیل وړاندې کوو د دلایل دي د نور کوم علماي دا تایید کې پېښ کوو دا خبره مام کړې هغه کوي تایید دې سر دلیل نه دی د فکونهو شي از تا دواړه من دوواه مینه د کمی کوونک نه فاضل لهمه نو خویول دا دواړه شیطانو شیطان انه دې جنت نه فخره جوه نو و باسل دا دواړه مما دغ ځ نه کانه چ دا, دا دوړه في پاغې کې وک نه اوویلمونګه ا بتو لاړ شي یا کو شي بازو کوم بعضې ستاسوی بعضې دپاره د بعضو او دوون دمنان یا یا د پیریان او انسانان پو کېګوره شیطانخه ار مومنان د کده پر جناتو کې مومنان مستخف خمسه بادم سته چکهم بده یغله شیطان ویل کی او چکهم خي یغله جن ویل کی خام نو بعض تاسو د پاره بازو اډو د دشمنان بی شیطانان او انسانان یا دا انسان په خپل میں کې یو بل دشمنانی ولکم او تاسو د پاره تاسو د پاره فل پزمکه کې مستقرون لغونته ودري د لیش پتا کاله یا کاله اصل کاله یا ډیر پوخاو د وسو درې سو عمر بو ومتاون او فائده ده اله انتر یو وقت پوری انتر نیوٹی پوری تر مرک پوری